وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه داه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار <s Elliott> أيها المسلمون عباد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Walillahilhamd Pada hari ini Hari yang mulia Yang merupakan salah satu Dari dua hari raya kaum muslimin Di mana kaum muslimin bergembira Di mana kaum muslimin merasakan kenikmatan yang besar Setelah mereka menunaikan Ibadah puasa puasa yang Allah Azza wa Jal wajibkan kepada mereka di bulan Ramadan hari raya Idul fitr merupakan salah satu hari raya yang disyariatkan di dalam Islam disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai bahawa ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah. Maka beliau menyaksikan sebahagian kaum muslimin mereka merayakan dua hari raya peringatan kaum jahiliyah hari An-Nairuz dan Al-Mahrajana. Maka Rasulullah s.a.w. menyampaikan kepada mereka, "Qadir afdhalukum Allahu bihima khairan min huma, Idul Fitr wa Idul Adha." Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menggantikan dua hari raya tersebut dua dengan dua hari raya yang lebih baik dari keduanya itu yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Ma'ashirul muslimin Allah Hari ini adalah merupakan hari kemenangan. Hari ini adalah merupakan hari di mana kaum muslimin menampakkan syiar dari syi'ar syi'ar Allah Azza wa Jal Dalam siapa yang mengagumkan Syi'ar syi'ar Allah Azza wa Jalla, Maka itu menunjukkan Ketakwaan hati-hati hambanya Kawan muslimin Hari ini adalah merupakan Hari di mana Allah Azza wa Jalla Memperlihatkan Nikmatan yang besar bagi kaum muslimin yang telah mengamalkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kedua pedoman hidup manusia barang siapa yang berpegang teguh dengannya maka dialah yang akan meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat Allah Azza wa Jal berfirman Faman ittaba' huda'ya Fala yadullu wa la yashqa' Ba'am siapa'in mengikuti hidayahku Maka dia tidak akan tersesat Dan tidak akan sengsara Telah berkata Abdullah ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Ketika menjelaskan firman Allah Azza wa Jal ini Takafal Allah Azza wa Jal Liman qara'al wa wa'amila bih Alla yadullu fi al-dunya." wa la yashqa fil akhira Allah Azza wa Jal telah menjamin bagi seorang hamba yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya maka dia tidak tersesat dalam kehidupan dunia dan dia tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirah. Rasulullah alaihi wasallam beliau berwasiat kepada umatnya dengan kedua pedoman ini tidak ada pedoman yang lain kecuali kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim dalam kitabnya Al Mustadrak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan terputi di kalian amri ma in'tashamtum bihima lan tadhillu abadan kitabullah wa sunnati aku telah tinggalkan untuk kalian dua pedoman yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya Kali yang tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnah Rasulnya. Sallallahu alaihi wa'ala'alihi wa ala sallam. Jadikanlah keduanya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala'alihi wa ala sallam. Syariatnya yang diagungkan. Syariatnya yang diangkat. Dan kita tidak mengamalkan satupun. Dalam perkara ibadah di dalam agama ini kecuali berdasarkan syariat yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dialah Allah Azza wa Jalla yang berfirman, "Wa ma rasul fakhuduhu wa ma anhu fantah." Apa yang Rasul sampaikan kepada kalian, hendaknya kalian mengambilnya dan mengamalkannya. Dan apa yang Rasul larang kalian darinya, maka hendaknya kalian segera meninggalkannya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala wa rabbika la hatta yuḥkimūka fī mā shajara bainahum thumma lā yajidu fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta wa yusallimu taslīmā." Dan tidaklah mereka beriman demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim terhadap perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara kalian kemudian mereka tidak merasakan kesempitan sedikit pun di dalam diri-diri mereka dan mereka berserah diri sepenuhnya terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah azza wajalla berfirman wama kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyratu min amrihim Tidaklah sepantasnya Bagi seorang mukmin dan mukminah Apabila Allah Azza wa Jal Dan Rasulnya Telah menetapkan satu hukum Lalu kemudian mereka mencari pilihan yang lain Mereka mencari alternatif yang lain Dari apa yang mereka berpaling Dari hukum Allah Azza wa Jal Dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa alaihi wa Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Inilah perintah Allah itilah pedoman dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa jalla, mengutus para Rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya agar kemudian diikuti oleh hamba-hamba Allah Azza wa jalla, syariat yang telah diturunkan dari sisi Allah Rabbul Alamin dia lah Allah Azza wa jalla yang berfirman ittabiu ma unzil ilaikum min rabbikum Walau tak tahu min dunihi awliyah, kini lama terdakron ikutilah. Apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dari Allah Rabbul Amin. Jangan kalian mengikuti dari selain Allah, dari orang-orang yang kalian jadikan sebagai penolong-penolong kalian. Sungguh sedikit diantara kalian yang menjadikan itu sebagai peringatan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, sebagaimana disebutkan oleh Allah azza wa jalla. Beliau mengatakan, "Wa taba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ma kana lana an nushrika Aku mengikuti ajaran ayah-ayahku, yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Kami tidak pernah sama sekali menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menjadikan para nabi dan rasul sebagai panutannya" ...menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Sunnahnya sebagai sesuatu yang wajib untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan ini, maka ketahuilah dialah yang akan meraih keselamatan hidup dan dialah yang mendapat hidayah kebahagiaan di dunia dan di akhirat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kelu a'mati d'khal al jannah, man aba. "Kalu, wa man aba ya, ya rasulallah. "Man a'ta'ani d'khal al wa man a'shani, fadz aba. "Kata nabi sallallahu alaihi wasallam, "Setiap a'matku mereka pasti masuk ke dalam surga, kecuali yang orang yang enggan masuk ke dalamnya. "Para sahabat bertanya. Siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dialah yang mendapatkan jaminan sebagai ahlul jannah dan barang siapa yang bermaksiat, barang siapa yang berpaling dariku, maka sungguh dialah orang yang enggan masuk ke dalam jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah berbahagia para sahabat radhiyallahu anhum dari kaum Muhajirin dan Ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka disebabkan karena mereka menjadikan kitab Allah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tersembunyi di dalam hati-hati mereka sehingga Allah Azza Wajal selalu terus meridai mereka dan meridai apa yang mereka amalkan. الله تبارك وتعالى برفيرمن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم السابقون الأولون ألم, ألم تردهلوا درك المهاجرين دا dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan mengikuti mereka dengan penuh ketelitian Allah Azza wajal telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan apa yang Allah Azza wajal telah janjikan dan berikan kepada mereka Allah Azza wajal telah menyiapkan untuk mereka jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya itulah kemenangan yang besar itulah kemenangan yang nyata bagi seorang yang senantiasa menjadikan Al-Quranul-Karim al dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupannya. Oleh karenanya, Maashruul Muslimin rahimakumullah bukanlah bahagian dari agama Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengikuti selain al-kitab dan sunnah menjadikan selain al-quranul karim dan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan atau sesuatu yang wajib untuk diikuti Apakah itu seseorang dari kalangan umat ini, ataukah sebuah perkataan yang bukan datang dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dijadikan itu sebagai prinsip al-wala wal-barah ini sama sekali bukan dari Islam dan bukan dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini termasuk diantara karakter kaum jahiliyah sesungguhnya. Orang-orang jahiliyah terdahulu di antara prinsip dalam beragama mereka, dalam berkeyakinan mereka adalah mengikuti nenek moyang mereka tanpa dalil, tanpa burhan, tanpa hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Al Karim, "Wa ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qalu mutrafuha" Inna wajadna abaana 'ala ummihi wa 'ala athaarihim muhtadun dan tidalah kami mengutus dari sebelummu di sebuah kampung di sebuah negeri dari seorang yang menyampaikan peringatan kecuali orang-orang yang hidupnya mewah dari kalangan orang-orang kafir dari kalangan mereka yang menghalang-halangi manusia dari mengikuti jalan para nabi dan rasul mereka mengatakan kami telah mendapati nenek moyang kami di atas satu ajaran sehingga kami hanya ingin mengikuti mereka kami hanya ingin mengikuti ajaran nenek moyang kami dan mereka enggan mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul yang pada hakikatnya itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala perhatikanlah orang-orang masyirikin seperti jahiliyah dahulu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan alasan taklid ikut-ikutan terhadap nenek moyang mereka yang mengajarkan berbagai macam bimbingan kepada mereka bukan bimbingan dari Allah namun bimbingan dari syaitan dari syaitin dari kalangan jin dan manusia sehingga mereka pun tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla dan ketika mereka diajar untuk mengikuti kitab Allah maka mereka berpaling dan mereka berhujjah bahawa mereka mengikuti agama nenek moyang mereka. Allah Taala ta berfirman: Wa ida qila lahum tabi'u ma anzalillah. Kalu ntabi'u, kalu bel ntabi'u ma alfain alihi abaa ana. Awalokan abahum. La yaqilun shay'an walayh tabun. Ababilah disampaikan kepada mereka. Ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan maka mereka menjawab kami hanya ingin mengikuti apa yang kami dapati dari orang-orang tua kami dari nenek moyang kami dalam keadaan orang-orang tua mereka nenek moyang mereka sama sekali tidak memahami sama sekali tidak memiliki akal dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan hidayah Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman Wa idza qila lahum ketika disampaikan kepada mereka ikutilah apa yang Allah azza turunkan maka mereka mengatakan kami hanya mengikuti apa yang kami dapat dari nenek moyang kami walaupun syaitan mengajak mereka mengajak mereka untuk masuk ke dalam azab ke dalam neraka jahannam billah kerana ma'ashirul muslimin rahimahumullah syekhul islam al-mujaddi muhammad ibn suliman al-tamimiyun najri rahimahullah beliau menyebutkan dalam kitabnya masailul Jahiliyah pada poin yang keempat beliau matakan anna dinahum mabdin ala usul a'zamuhat taqlid wa huwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffari awalihim wa akhirihim kata beliau rahimahullah ta'ala sesungguhnya agama kaum jahiliyah dibangun di atas berbagai macam prinsip prinsip paling utama kaum jahiliyah adalah taqlid dan ini merupakan kaedah yang besar kaedah yang paling mereka agungkan terhadap seluruh orang-orang kafir dari awal hingga akhir inilah prinsip mereka dalam beragama inilah prinsip mereka dalam berkeyakinan yang menyebabkan mereka menjauh dan berpaling dari agama Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan ketika mereka melakukan perbuatan keji dan kemungkaran mereka ketika diingkari oleh para Nabi dan Rasul maka mereka beralasan bahwa apa yang kami amalkan ini inilah yang diajarkan oleh orang-orang tua kami inilah yang diajarkan oleh nenek moyang kami bukan berlandaskan bukan berlandaskan dalil dari kitab Allah dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jalla berfirman: "Wahai mereka yang telah berbuat fasik! Mereka berkata: "Kami telah melihat orang tua kami berbuat itu. Allah telah memerintahkan kepada kami untuk berbuat itu." Tetapi Allah mereka untuk berbuat fasik. Tetapi Allah tidak mereka untuk berbuat fasik. Tetapi Allah tidak memerintahkan Allah tidak memerintahkan mereka untuk maka sampaikan kepada mereka Allah Azza wa Jal tidak akan pernah memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan perkara keji dan mungkar. oleh kardanya ma'asyirul muslimin rahimahkumullah di antara penyakit yang menyebabkan menyimpangnya sekian banyak kaum dari kalangan ummat ini disebabkan karena mereka meninggalkan kitabullah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih mengedepankan perkataan seseorang yang tidak dibangun di atas prinsip kitab Allah dan prinsip sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'asyaral ikhwan rahimakumullah at taqlid at taqlidul a'ma taklid buta yang menimpa umat ini yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam kesesatan bahkan yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam kekufuran diantara mereka disebabkan karena taklid mereka terjatuh ke dalam prinsip-prinsip Jahiliyah telah diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dan muslim dari Said ibn al dari ayahnya al-Musayyid bin Hazl r.a ketika di saat kematian Abu Talib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk mengajaknya agar dia mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam Islam dalam keadaan dia bersaksi di hadapan Allah sebagai seorang muslim dia datang lalu dia mengatakan kepada pamannya ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajlaka biha indallah jannata uhajula sabih billah wahibpamanku ucapkan la ilaha illallah ini adalah merupakan kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah untuk menyelamatkanmu namun ternyata di sisi Abu Talib di sana ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah keduanya selalu mempengaruhi Abu Talib dan mengatakan kepadanya athar rahu Abdul Muttalib apakah engkau benci terhadap agama nenek moyangmu Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berusaha untuk mengajaknya dalam keadaan kedua orang musyrik ini senantiasa mempengaruhi Abu Talib hingga kemudian di akhir hayat Abu Talib dia angkat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia berada di atas millah Abdul Mutal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengatakan lastaghfiranna lakama lam unha'aki aku akan beristighfar untukmu selama aku tidak dilarang Maka turunlah firman Allah Azza wa Jalla, "Ma wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Bahwa tidaklah sepatutnya bagi seorang nabi dan kaum mu'min beristighfar terhadap orang-orang kafir apabila telah jelas bagi mereka bahawa mereka termasuk ashabul jahim walaupun mereka dari kalangan kerabat-kerabat mereka dan Allah Azza wajal menurunkan firman-Nya tentang Ali bin Abi Thalib, "Innaka la tahdi man ahbabta, wa Allah yahdi man Sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah bahkan kepada orang yang engkau cintai sekalipun, namun Allah Azza wajal memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki Oleh karenanya, wahai muslimin rahimakumullah, perhatikan bahaya taklid yang dapat menyebabkan seorang Mati dalam keadaan surat khatimah Mati dalam keadaan kafirun irubillah Mati dalam keadaan jauh dari bimbingan Allah Dan sunnah rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam itu ma'asyurul muslimin rahimahkumullah Di antara prinsip agama Allah azza wa jalla. Bahawa tidak diperbolehkan bagi siapapun memaksa kehendak atau mengilzam mengharuskan seseorang untuk mengikuti satu ajaran selain Al-Qur'an Karim dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan prinsip-prinsip Ahlussunnah yang ada di dalam agama Allah Azza Wajalla. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmat Taala. Sedangkan yang disebutkan dalam Majmuul Fatawa, beliau mengatakan walihada. Kaan a'immat ahli sunnah wal jamaah la yulzimuna ndasa bima yaquluduhu min mawaridil ishtihaab wa la yukrihuna ahadan alayhi. oleh kerana itu para imam-imam ahli sunnah wal jamaah mereka tidak pernah mengilzam mereka tidak pernah mengharuskan manusia untuk mengikuti apa yang mereka ucapkan dari pendapat-pendapat ishtihaab mereka dan mereka tidak pernah memaksakan seorang pun untuk berjalan di atas mazhabnya Lalu beliau menyebutkan beberapa perkataan para ulama dan para imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Harun al Rashid ketika beliau datang kepada al Imam Malik rahimahullah. Setelah al imam Malik rahimahullah menulis kitabnya al Muwatta yang di dalamnya berisi hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di sana ada pendapat-pendapat beliau maka Harun al Rashid Seorang khalifah. Seorang Sunni beliau datang kepada Imam Malik beliau menyarankan agar kitabul muwatta dijadikan sebagai hukum di negerinya dan mengharuskan manusia memaksa manusia untuk berjalan di atas madhab al-Imam Malik perhatikan beliau seorang amir beliau seorang khalifah amirul Mukminin. beliau meminta kepada Imam Malik untuk menjadikan kitab muwatta karya beliau agar orang-orang berjalan di atas madhab ini apa kata Imam rahimahullah la tafal amirul mukminin fa in ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatafarruqu fil amsar fa kullu qaumin amma kana indahum wa inna ma jama'atu ilma ahli baladih jangan itu wahai amirul mukminin sesungguhnya para sahabat mereka telah berpencar di berbagai negeri dan setiap penduduk negeri mereka mengambil agama ini dari orang-orang yang datang kepada mereka dari kalangan para sahabat saya hanya mengumpulkan ilmu orang-orang yang ada di negeriku, yaitu di Madinah. Lalu kemudian beliau menulis Kitabul al Dan beliau yang mengatakan, Rahimahullah, Inna ma ma'ada basyaru usibu wa'ukhti' Fa'ariru qawli alal kitabin sunnah. Aku ini hanya seorang manusia biasa. Bisa benar dan bisa bersalah. Maka perlihatkan, hadapkan setiap ucapanku terhadap kitab Allah dan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Imam Malik, rahimahullah. Rahimahullah. Abu Hanifah rahimahullahu taala apa kata beliau setelah beliau mengeluarkan pendapatnya dan islahannya hadarayun fa ila ja'ana bira'yin ahsana minhu qabilna. ini adalah pendapat apabila ada datang kepada kami sebuah pendapat yang lebih bagus maka kami akan menerimanya perhatikan apa yang diucapkan oleh Imam Syekh rahimahullah beliau mengatakan idza sah al hadis fa huwa madhan. apabila telah sahih satu hadith maka itulah pendapatku itulah mazhabku dan beliau juga mengatakan ila raaitan hujjata mawdu'atan 'ala tariq fa innama aqulu biha apabila engkau melihat ada hujjah yang terletak di jalan aku akan berpendapat dengan hujjah tersebut dan beliau juga mengatakan ijma'ul muslimun Ala anhu, man istabatlahu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fala yahillulahu ayda'ha lqauli ahd min al-nas. Telah bersepakat seluruh kaum Muslimin bahwa apabila telah nampak baginya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak dihalalkan bagi siapapun untuk meninggalkannya hanya karena ucapan dari manusia. Alimamu Ahmad rahimahullah telah beliau mengatakan. Ma yang bagi lil faqih, ai yahmilu an al ala madhhabihi wa la yusjid Tidak sepantasnya bagi seorang yang faqih, dia seorang faqih. Tidak sepantasnya bagi seorang yang faqih untuk memaksa manusia mengikuti mazhabnya dan bersikap keras terhadap mereka, mengharuskan mereka untuk mengikuti mazhabnya. Sama sekali. Tidak. Para imam, mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada kitabullah ذلك بعد سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلع بنار أبعين سبوت كان المحمد السعيد الحنفي رحمه الله تعالى كثي قبريم واتقد وقول أعلام الهدى لا يؤمن بقولنا بدون نس يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوال حتى ترضى على الكتاب والحديث المغفرق ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتمه من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أسر ذاك فاكتبوا فانظر إلى مقال الهدات الأربعة فأعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تأصبي والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم شيخ رسالة النجم رحمه الله. Setelah beliau menyebutkan beberapa perkataan para imam-imam ahlu sunnah, lalu beliau mengatakan. Jika kanah ada kau lah, fil asul ilmiah, wafuun il-din, La estazizun ilzam al-nasi bimadhahbihum, ma astiblalihu aliyah bila adilla syariah. Fakifah bialzamnas, wakrahim biaqwalin, la tujuhul fi kitab Allah, wala fi sunnat rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tuasar alisahabat wa tabiin, wala an ahdin min aima muslimin. Ktabliarahmuh Allah. Kalau ini merupakan perkataan para imam dalam perkara-perkara ilmu ini, dalam perkara-perkara ilminya dalam fondasi-fondasi ilmiah dan dalam perkara-perkara cabang di dalam agama ini, mereka tidak membolehkan memaksakan manusia untuk mengikuti madhabnya dan mengikuti pendapatnya dalam keadaan mereka, menggunakan dalil-dalil syaki dalam menguatkan istihad dan pendapatnya, lalu bagaimana lagi memaksakan manusia memaksakan kehendak terhadap mereka, mengharuskan mereka dengan ucapan-ucapan yang tidak terdapat dalam kitab Allah tidak ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in bahkan tidak seorang pun dari kalangan imam-imam kaum muslimin yang berbentabat dengan bagaimana mungkin mengharuskan manusia untuk berjalan di atasnya? oleh karenanya dalam kitab Daru Ta'arudil Aql Wal Naql beliau mengatakan fadilul muslimin mabniun ala tibai kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa muttafaq alaihi ummah Wahai tanazat fihi al-ummah, rduhu ilah kitab Allah, wa ilah sunnah rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita beli agama kaum Muslimin dibangun di atas tiga prinsip: Al-Qur'an kerim, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang menjadi kesetakatan umat ini. Fahadhi, dah, dah, usul maksumah. Tiga prinsip ini adalah prinsip-prinsip yang terpelihara di dalam agama Allah. Apa yang menjadi perselisihan di kalangan umat ini, mereka kembalikan kepada kitab Allah, kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada kesepakatan umat ini. Lalu beliau mengatakan, Falaisa li ahadi min hadhi l-umnah. Ayyansiba syaksan yadu'u ila tarikatihin yu'ali alaih wa yu'adi gairul Nabi SAW. Tidak diperbolehkan, bagi seorang so pun dari kalangan umat ini untuk mengangkat seseorang mengajak manusia untuk mengikuti jalannya mengikuti metodenya dan menetapkan al walak wal-bara di atasnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa li min hadhihi ummah ay yamshi bi lahum kalaman yuali alayhi wa yu'adi ghayra kalamillah wa kalam rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqat alahul ummah dan tidak diperbolehkan bagi umat ini untuk menetapkan satu ucapan yang dia bersikap wala wal bara di atas ucapan itu kecuali firman Allah sabda rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan apa yang menjadi kesepakatan umat ini bal min fi'li ahli bida. al bidah alladziina yumsibuna lahum syakhsan Atau kalaman yufarriquuna bihi al ummah yuwaluna ala dzalika al kalab atau tinka nisbah wa yuadab bahkan ini termasuk perbuatan ahli bid'ah yang menetapkan bagi umat ini seseorang atau satu ucapan yang memecah belah umat ini yang menjadikan ucapan dan seseorang itu dalam prinsip berwala dan berbah loyal kepada orang-orang yang mengikutinya dan bersikap barat terhadap orang-orang yang menyelesaikan makamah asyur muslimin rahmatullahi kembali kepada agama Allah jadikan Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dalam kehidupan kita telah selamat telah berbahagia para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan as salafus salih dan orang-orang yang mengikuti mereka disebabkan karena mereka menjadikan ini sebagai prinsip dalam kehidupan mereka Barakallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه هداه إلى يوم الدين أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah, akbar Allah, akbar Allah, akbar. akbar. Walillahil hamd. Ma'ashir Muslimin, rahmatum Termasuk di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Setelah kita berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, sallallahu alaihi wasallam. Agar hendaknya kita memuliakan orang-orang yang berjalan di atasnya. Lebih terkhusus para sahabat radhiyallahu anhum, para tabiin, abu tabiin. Dan para ulama Sunnah yang mereka senantiasa mengajak umat ini untuk berpegang kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Taḥawi rahimahullah dalam salah satu prinsip ahlu Sunnah wal Jama'ah dalam aqidahnya beliau mengatakan: wa ulama us Salaf min al-Sabiqin, waman bagdhu min al-Tabighin, ahlu al-Khair wal-Athar." wa ahlul fiqh wal nazar la yuzkaruna illa bil jameel wa man zakarhum bisu' fa ala ghairi sabil ulama as-salaf terdahur dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in dan setelahnya mereka dari ahlul khayr. orang-orang yang senantiasa berjalan di atas kebaikan ahlul athar. ahlus sunnah mereka ahlul fiqh orang-orang yang baik dalam berpandangan mereka tidak disebut kecuali dengan kebaikan Bara siapa yang menyebut para ulama itu dengan keburukan Maka itu menunjukkan bahwa mereka Tidaklah berjalan di atas sabi Di atas jalan Ahlus Sunnah keluarga. Ini prinsip Ahlus Sunnah Para ulama Mereka bukanlah orang-orang yang maksum Mereka terjatuh dalam kesalahan Seperti manusia yang lain Namun bukan berarti Ketika mereka terjatuh dalam kesalahan Dalam keadaan kita mengetahui perjuangan mereka Di dalam mengamalkan Sunnah dan mengajak manusia kepada sunnah terjatuh dalam penyimpan terjatuh dalam kesalahan terjatuh dalam ketergelinciran lalu kemudian kita menghilangkan seluruh kebaikan yang dimilikinya kita melupakan seluruh jasa-jasanya di dalam mendakwahkan al-haq di kalangan umat ini ini bukanlah metode salafus salih ini bukan metode ahli sunnah wal-jamaah telah diruadkan dari Abu Darda rahmahullah beliau mengatakan utlbul Hendaknya kalian menuntut ilmu Apabila kalian tidak mampu menuntut ilmu Cintai para ulama Apabila kalian tidak mampu mencintai para ulama Jangan sampai kalian membenci mereka Jangan sampai kalian membenci mereka Membenci para ulama Kebinasaan Menyebabkan seorang terjatuh ke dalam penyimpangan Menjelajakan para ulama Menyebut mereka dengan keburukan Mengendahkan kesulukan para ulama. Kata para ulama. Luhumul ulama'i masmuma. Man syammaha maridah. Wa man akalaha mata. bahwa daging para ulama itu beracun. Barang siapa yang menciumnya. Dia sakit. Barang siapa yang memakan daging para ulama. Maka dia mati. Mati hatinya sebelum mati jasadnya. Disebutkan oleh al-hafiz. Ibn Asakir rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan iklami akhi. Wafaqani Allah wa iyyaka limardatihi wa ja'alna mimman yakhshahu wa yattaqih haqqi taqatih. Anna luhumul ulama'i fi hatti astari muntaqasihim ma'luma wa Annen man atlaqa lisanahu fil ulama'i bis-sall qabla mauti bi mauti al Semoga Allah memberikan taufik kepadamu dan kepada kalian untuk meraih Allah dan menjadikan kita termasuk di antara hamba yang takut. Dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa Bahawa daging para ulama itu beracun Dan kebiasaan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan Bagi orang-orang yang mencerca dan merendahkan para ulama Adalah perkara yang telah diketahui Dibongkar aib mereka Dicelah mereka Dan barang siapa Yang merendahkan, menjelekkan para ulama Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumnya Dengan dimatikan hatinya sebelum mati jasadnya Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak seorang pun alim yang selamat dari kekeliruan, yang selamat dari kesalahan. Kalau seorang alim saja terjatuh dalam kekeliruan, apalagi kita. Para ulama mereka adalah waratsatul anbiya. Allah Azza wa Jalla memuliakan mereka. Para nabi menyebutkan sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan para ulama. Maka wajib bagi kita memuliakan mereka mengetahui kadar mereka seorang alim tidak boleh diikuti kesalahannya namun bukan berarti ketika kita mengetahui kesalahan seorang alim lalu kemudian kita merendahkannya, lalu menjauhkannya dan tidak lagi menyebutkan dengan kebaikan Ibn Al Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam kitabnya Alamul muaqii wa man kana lahu ma'rifatun bisyari'i wal qadr man kana lahu ma'rifatun bisyari'i wal wakir يعلم يقينا أن الرجل الجليل الذي هو في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الحفوة والزلة وهو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين seorang yang memiliki ilmu di dalam syariat ini dan memiliki apa yang menjadi kenyataan di tengah-tengah umat ini dia akan mengetahui secara pasti bahawa orang yang mulia di dalam Islam yang memiliki jasa besar yang memiliki pengaruh yang baik dalam menyampaikan sunnah dan kebenaran di hadapan umat ini dan dia dikenal memiliki kedudukan di kalangan umat ini, kadang-kadang dia terjatuh dalam kesalahan, kadang-kadang dia terjatuh dalam kekeliruan maka ketika dia terjatuh dalam kekeliruan yang dia diberi uzur bahkan dia mendapatkan pahala karena istihadnya maka tidak boleh diikuti kesalahan namun tidak diperbolehkan dijatuhkan kehormatannya dihilangkan kedudukannya sebagai imam dari kedudukannya yang mulia di tengah-tengah kaum Muslimin. kata al-hafiz al-zahabi rahimahullah walau anna kullama akhta imam fi istihadihi fi ahadil masail khataan magfuran lahu kumna alaih wabadda'na wahjarna Lama Salimah mana ma lah ibnu Nasr wal ibnu Mandah walau mana huakbar minhuwa. Kalau seandainya setiap seorang imam bersalah dalam istihadnya yang dia diampuni oleh Allah Subhanahu Taala, lalu kemudian kita menyikapinya, lalu kemudian kita menuduhnya sebagai ahlul bid'ah dan kita membaikatnya, maka tidak ada seorang pun alim yang selamat di dunia ini. Apakah Muhammad bin Nasr al Marwazi atau Muhammad binu Mandah atau bahkan yang lebih besar dari kedua-dua? Fanaudz bilah minal al Hawa wal Fadalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah bertakwalah kepada Allah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala jadilah Al-Qur'an Karim dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dalam kehidupan kita wa akhir dawwana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh